Čas, tak poslužíme se do textu. No naposled jsme hovorili o vlastně metě jako spíš konceptu, jak to použít, co to je. A teď vlastně se vrátíme k textu, který ten text se skládá vlastně ze asi sedmi otázek a odpovědí. No a ty vlastně rozbírají celou škálu aplikací a vlastně podstaty, co vlastně meta je. No a tak vždycky to uděláme tak, že první já vysvětlím jistý hlavní koncepty a pak se vrátíme k textu. No a dnes budu vysvětlovat převážně na základě textu. Tak meta, to jsem vysvětlil naposled, v sanskritu Maitri, vlastně znamená doslova přátelství. A přátelství je též, to je důležité a musíme stále zdůrazňovat, je ten vlastně nejkrásnější vztah mezi lidma. Ať už je to, je to manželský pár, ať už je to rodina, ať už jsou to přátelé. Hm? Vztah, který je založen na přátelství, ten vlastně lidi vyživuje. Meta lidi vyživuje. Láska ve smyslu přátelství v jakémkoliv vztahu ty který v tom vztahu jsou, vlastně vyživuje. Na to je krásný příběh džátaka, hm? jestli znáte nandi džátaka. Nandi je samozřejmě též eh, vůl eh, bík, promiňte, ne vůl, bík, na kterém jezdí šiva. No a v buddhismu je zase jiná, o tomto bíku je mnoho pověstí v indické mitologii. V buddhismu máme taky bíka Nanda, který je obzvláště silný. No a není to nikdo jiný než Bodhisattva, než Buda sám v předešlých životech. My, jestliže toužíme po tomto stavu perfektně osvícené bytosti, zářící bytosti, dokonalé bytosti, no tak pak vlastně jsme též body satové, Protože máme příslip se takovouto dokonalou bytostí stát, ať už to trvá jak dlouho to trvat může. No a ten bík Nanda, bodhisattva v minulém životě, protože byl bodhisatva, no tak byl obzvláště silný. Proč? Protože jestli jsme bodhisatvové, my praktikujeme lásku, soucit za účelem narodit se v lepších podmínkách. Aby jsme měli schopnost a sílu pomoct více bytostem. A zdokonalujeme se tak dlouho, pokud perfektní zrození nedostaneme, kde vlastně můžeme být maximálně užiteční pro společenství. Proto body Proto body. Body. Je stav vlastně nejenom probuzení, je to tež stav osvícení. Člověk září. Září svými vlastnostmi. Člověk září vlastnostmi. I ostatní bytosti vlastně ty kladné vlastnosti v nich září jsou spojené z hlediska indické nebo čínské medicíny s takzvaným dženčí, s pozitivním čí, s pozitivní pránou, která nenechá dopustit, aby ta zlá prána, která přináší strasti, zvítězila. No a tento bík Nanda se narodil protože pokud nejsme perfektními budhami, nemůžeme plně kontrolovat, kde se narodíme, no, tak se narodil, třeba omylem, narodil se u jednoho chudého sedláka, který kromě toho Nandy nic neměl. No a ten chudý sedlák, jako mnoho jiných sedláků v Indii, v té době obzvláště miloval hru. Hrál o peníze. No a <hýk> někdy prohrál, někdy vyhrál. No a jednou, když prohrával a už neměl co vsadit, tak Prohlásil v hospodě, že má vola, který utáhne 500 vozů tak silnýho. Jestliže chce se někdo vsadit, takže jestliže pohraje, dá mu všecko, co má. Jestliže vyhraje, tak mu mají dát tolik a tolik peněz. Já už si nepamatuju, kolik, ale není to málo. <laughs> no a tak hrál, no a prohrál. Prohrál jak? Pritáhl toho bodysatvu Nandu, kopnul ho a řekl ty bestie, postavil ho před 500 vozů, kopnul ho a řekl ty bestie hniše. No a Nanda samozřejmě Bodysa to se ani nehne. No a tak prohrál všecko. No a vrací se domů plačky a říká Nandovi, ty jsi mě zradil. Já se o tebe tak starám, všecko ti dám a mám tě tak rád. A ty jsi mě takhle zradil. Teď já jsem přišel absolutně o všecko. No a Nanda, protože Bodhisattva samozřejmě mluví lidským jazykem, no a povídá, tak proč mě říkáš bestie a kopeš do mě? Proč mě tak ponižuješ? Tak on se omluví plačky a říká, já jsem te byl opilý, já ani nevím, co jsem dělal a v opilosti jsem se choval nepříčetně, tak jsem mu omluvil a, a protože Nanda nakonec je mu vděčný, protože se o něj dobře staral a měl ho opravdu rád, tak povídá: no teď mě zapráhni s láskou, a řekni, že ať za mě dají tisíc vozů, dej dosázky dvakrát víc, dej všecko dosázky i mě, i všecko, co můžeš dát, no a uvidíme. No a tak zase přišel do hospody, zase můj nanda, Nepohne pohne pětseti, pohne tisíci vozíky. Tak nikdo nevěří, tak každý dá vysokou sásku, on dá všecko, co má. Přitáh Nandu pohladilo a říká mu, můj drahý příteli, hni se. No a Nanda, <laughs> Nanda pohne, protože je bodhisatová a má neskutečnou sílu, pohne tisíci vozy, no a náš milý sedlák, protože to je dobrá karma, že se mu na rodině má bodysatu, no tak se stál boháče. No a to vlastně ukazuje tu schopnost meta, schopnost lásky jako prátelství dávat lidem všechny vlastně dobré vlastnosti, včetně imunity, včetně síly, včetně radosti, včetně pozitivních vztahů. Vše je jiné, jestliže jednáme s přátelstvím v srdci. No a Bodhisattva podle yogačára Bumišastra je kdo? Bodhisattva je ten, který považuje vatsa-ášája. Vatsa znamená tele. Vidí v Indii v době Budhy i dnes částečně, kráva, obzvláště tele, je znak, jak bohatství, tak je i znak nenásilí a dobrých vlastností. Protože kráva nikomu neublíží a dává všechno. Proto jsme vysvětlili, že podstatou meta je hitá a šája. To znamená eh, tendence prospívat. Prospívat sobě i druhým. My jsme bodhisatové, jestliže máme tuto tendenci prospívat sobě i druhým bez rozlišování. To je těžké. To se učíme a tato nauka je ta, asi ta nejlepší nauka, co existuje. V tom, kde je vlastně obsaženo na rozdíl od arahata Bodhisattva by se měl učit tež nejen adiátma, atma, nejen vnitřní vědu, která mu pomůže k probuzení, ale též logiku, medicínu, umění, etymologii nebo lingvistiku. Pět věd, které jsou podstatné k tomu, aby člověk mohl prospívat všem možným bytostem. A učil se nerozlišovat mezi prospíváním sobě a prospíváním druhým. No a teď s tímto pochopením my se vracíme k textu a probereme si ty otázky, které Kumara Dživa vysvětluje. Tento celý text ohledně Prátelství jsou vlastně sedm otázek a sedm odpovědí. A ty otázky probírají celou škálu významů, které Prátelství v sobě obsahuje. Tak první otázka je, jak se stane jogi obdahen, nebo jak bude jogi obdahen eh, eh, nezměrným přátelstvím. Nezměrným přátelstvím vůči všem bytostem. Teď já jsem vysvětlil, že v tradici eh, žáků čtyři brahmaviháry, čtyři nejlepší prebývání mysli a pocitu. Důležité je pochopit, jestliže chceme studovat jogu, chceme studovat buddhismus, že vlastně z hlediska buddhismu i z hlediska jogy veškerá zašpinění mysli jsou Díky nepochopení pocitu. My nechápeme pocity vedana. Vedana je od sanskritského kořene vid, což vlastně znamená vědět. České vědět je tež odvozeno ze stejného kořenu vid. Věda. Nemáme vědu, jak zacházet s pocity. A my vlastně rozdělujeme myslí podle našich pocitů. A tím, že nechápeme pocity, vlastně vytváříme v srdci nebo v mysli konfliktní situace. Konfliktní situace, kléši, jsou na základě nepochopení pocitu. Nepochopení, jak v sobě nechat vyvstat pozitivní přístup k dotyku. Protože pocit pochází z dotyku. To je. Základ pochopení buddhismu, že z dotyku pochází pocit. A z pocitu pochází negativita. A prevrácený názor. Podle buddhismu z nepochopení pocitu vychází prevrácený názor. A z prev, prevrácený názor je základ naší nevědy, naší avídia, naší neznalosti. A na základě této neznalosti my trpíme. No a teď text, text vysvětluje, že nejlepší praxe meta je na základě čtvrté diány. To jsem vysvětlil, to je rozdíl od Vysudy Magy, ale není to v podstatě rozdíl Protože čtvrtá Diána, jak už jsem vysvětlil předtím, je vlastně očista pocitu. Ve čtvrté Diáně není místo na zašpinění pocitu. Na, na to, aby člověk ulpíval na pocitech. Zašpinění pocitu je na základě ulpívání na pocitech. Protože my ulpíváme na pocitech, my se držíme jako klíště objektu a tím necháváme v sobě vystávat buď chtíč ve smyslu negativním a nebo odpor. Protože se držíme jako klíště pocitu, který vzniká na základě dotyku. Jakmile je dotyk, bude pocit. Jakmile je pocit, místo se ho držet jako klíště, Třeba ho chápat něco jako podmíněný fenomén, který vystává v daném pocitu, když ten daný pocit odchází, no, tak taky výjde. Taky výjde, ten dotyk bude jiný. Jiný dotyk, jiný pocit. Toto pochopení je též základní pro pochopení jogy. Jenomže yoga vysvětluje jinak, buddhismus vysvětluje jinak, ale v józe též vlastně s dotykem přichází ty guny, ty vlastnosti. A ty vlastnosti to je to, co my chápeme jako svět. No a v buddhismu z dotyku přichází. Počitek, no a počitku, na základě počitku vychází náš přístup k pochopení naší zkušenosti. Na základě počitku my pak měříme. A většinou měříme špatně, protože buď na počitek na počitku lpíme, anebo máme, jsme zaslepení počitkem, nerozumíme počitku, anebo vůči počitku máme odpor, vůči dotyku máme odpor. No a jsme vlastně v začarovaném kruhu. No a ten tomuto začarovanému krumu se říká samsára. Samsa je to, co se stále a stále rozšiřuje. Sar znamená se rozšiřovat, chodit. Chodit na základě čeho? Na základě prapanča. Prapanča, jsem vysvětlil, je. Nekonečné rozširování vnímání na základě chtíče. To je náš svět. My nekonečně rozširováme vnímání na základě chtíče. Chceme to, chceme tamto, chceme zase něco jiného. No a eh, jelikož chceme na základě chtíče, tak eh, ten chtíč nás nikdy nemůže uspokojit. Jeden chtíč je uspokojen, přijde druhý chtíč. No a jak na to? Pozitivním přístupem. No a proto jsem vysvětlil, tento pozitivní přístup z hlediska učení Bodhisattvu je tím, že vlastně objektem meta, myslím, že jsem se zmínil naposled, v praxi Bodhisattvu nejsou jenom bytosti, bytosti je jenom základní objekt. Samozřejmě bytosti neexistují v buddhismu. Dharma Koša říká, bytosti neexistují, to, co my považujeme za bytosti, to, jsou, to je pět agregátů. Pět agregátů to jsou preměny a preměny je vše, co zažíváme. Zažíváme na základě Aby abysamskára. abysamskára je fabrikování. Fabrikování čím? Fabrikování vůli. My fabrikujeme svět naší vůli. V dobrém smyslu nebo ve špatném smyslu. No a teď ve čtvrté diáně už Žádná fabrikace na základě pocitu není, protože mysl je absolutně utišená a je to utišení na základě odpojení. Odpojení od pocitu. Proto, jak jsme se zmínili, čtvrtá Diána je jako Nirvána, ale není Nirvána, protože Nirvána je stále tady, ale čtvrtá Diána přichází a odchází. I když se staneme nejlepšími jogíny, i když se staneme arhaty, i když se staneme budy, tak čtvrtá diána přichází a odchází. Ale Nirvana ne, nikdy nebyla vytvořena, tak nemůže, nemá kam přijít a nemá kam odejít. No a čtvrtá diána je, jak jsem se zmínil naposled, je Tež čisté osvobození. Máme osm osvobození. Každý, kdo se chce stát učitelem v terovádě většinu, aby byl učitel, musí se naučit prvních sedm osvobození. Osmý osvobození je eh, sanja vedaita niroda samápaty, což znamená... Eh, dosažení stavu bez pocitu a bez vnímání. No a Na to se musíme stát nejméně anágami nebo arahati s plným mistrovstvím vypasany a šamaty, aby jsme tohoto stavu dosáhli. No a sedm mistrovství ovšem dosáhnout můžeme a musíme, jestliže se chceme stát mistry v meditaci a učit meditaci, aspoň v Bormě je to předpoklad. No a třetí je právě čistá dosažení čistoty. Dosažení čistoty je dosažení čtvrté Diány na čistém objektu, jako je láska, jako je kasína, barva kas a tak dále. No a ve když máme čtvrté diány, když jsme, když jsme pracovali na kasínách nebo ještě lépe na arupách, no pak z třetí diány, která je diána meta, podle vysudimagy, magii, mysl vlastně sama skáče do čistého osvobození, do čtvrté diány protože ve čtvrté diáně je pocit čistý. Není místo na ulpívání na pocitu. Ve všech nižších diánách je místo na ulpívání na pocitu. Ve čtvrté diáně ne, protože pocit je aduka a suka. Bez štěstí a bez strasti. No a v tomto stavu čistého pocitu pak meditující, jako jestli jsme se učili tantrickou techniku, pak jsme se určitě učili mandalu, rozpíná vlastně lásku jako mandalu. Mandala patří vnitřnímu světu. No a on eh, rozpíná svou mandalu tak, že začíná v té lokalitě, kde je, pak do větší lokality, větší lokality, až do tady toho kontinentu, což je duchovní kontinent Jambudvípa, hm, kolem Meru, Hmm? Meru symbolizován jako hora Kailash Jsou čtyři kontinenty. Severní kontinent je Utarakuru. Tam jsou bytosti, žijí dlouho a užívají si, ale jsou pitomí. Indové si myslí, že Utarakuru to jsme právě my tady v Evropě. My jsme hloupí, užíváme si. A neznáme pravdu samsárického utrpení. No a e, pak je půrva videa e, e, apara Godania, levý kontinent, pravý kontinent, severní kontinent, jižní kontinent. No a e, meditující rozpíná svou lásku v mysli jako prátelství všem bytostem v těchto kontinentech až do eh, nekonečného vesmíru, ve kterém jsou eh, hory Meru jako zrnka písku ve velké receganze. No a... <tým> Tady je krásný k tomu vysvětlení, což je typický indický. I když náš tento malý svět bude končit, tak přijdou různé katastrofy. Teď už začínají pomalu chodit, ale to je jenom začátek Kali Yugi. Přijdou nemoci, epidemie a tak dále. Hm? No a pak přijde destrukce ohněm. Když po destrukci ohni, ohněm přijde destrukce vodou. No a voda je kontrolována na to máme nágy. Hm? No a tak, když přijde k destrukci ohněm, no tak ten nága, protože vysychá, no tak z, nechá z, z vědomí vytrysknou vodu, která zaplaví celý svět. No a podobně vlastně Jógi nechá zaplavit všechny světy ze svého srdce, které vlastně vyzahuje tu vláhu, vodu, lásky a oživuje nekonečné bytosti. A teď, jak už jsem se zmínil, ty, kteří Kumarážívu naslouchají, to jsou žáci a Kumarážíva v tomto textu jasně už Vlastně je nasměrovává trochu k tomu, k velkému soucitu, aby se v nich probudil, aby se v nich probudila bodičita. Co je bodičita? Bodičita je pochopení, že Individuální probuzení neexistuje. V buddhismu samozřejmě individuum existuje, ovšem pouze z hlediska pravdy konvenční, samvrty. V z hlediska paramarta z hlediska pravdy nejvyšší, Žádná bytost neexistuje. Skutečně neexistuje. To je specifika buddhismu. Buddhismus nepopírá bytosti. Buddhismus popírá bytosti z hlediska pravdy absolutní. Z hlediska pravdy nejvyšší. No a teď, jak už jsem se zmínil, v, pro Bodhisattvu objekty přátelství nejsou jenom bytosti, ale též všechny darmy, všechny fenomény, protože Arahat už nevidí skutečné bytosti, vidí pouze pět agregátů, které jsou v procesu přeměn. No a potom ta, to přátelství nejvyšší. A přátelství nejvyšší je vůči principu. A princip je ta nejvyšší pravda, která se v nedualistickém pochopení buddhismu nazývá dharma kája. Tělo darmy. Tělo darmy vládne vším. Tělo dharmy je takovost. Toto tělo dharmy je objektem přátelství, objektem lásky. Čili z hlediska praxe bodisatvu, jak už jsem se zmínil naposled, a i z hlediska praxe žáků, Objekt lásky není skutečný, protože jsou to bytosti. Žák tež nevěří ve skutečnost bytosti. Proto musí praktikovat, aby poznal, mohl použít lásku jako vůz osvobození. Musí kromě lásky do lásky integrovat praxi čtyř základů. Vdělé pozornosti. Jinak na základě bytostí se nikdo nemůže osvobodit. Protože bytosti je to, co je uvázané. Jak můžu se vysvobodit na základě něčeho, co je uvázané? Já se můžu jedině vysvobodit na základě něčeho, co uvázané není. No a to je ta pravda nejvyšší ať si ji představíme jako Bůh, nebo ať si ji představíme jako takovost, nebo jako nirvánu. No a teď tedy text vlastně nepřímo navádí žáky k vyvstání bodičity tím, že vlastně meditují na budhu. On tady neříká na budhu jako na pravdu absolutní, ale na budhu jako symbol toho nejvyššího štěstí. Nejvyšší štěstí můžeme dosáhnout jedině jako plně probuzení budhove. Nikdo jiný než plně probuzený budha nejvyšší štěstí dosáhnout nemůže, protože nedosáhl nedualistického osvobození. Nedosáhl osvobození společně se všemi bytostmi. Bytost a priori nemůže dosáhnout osvobození společně se všemi bytostmi. Protože bytost je něco odděleného. Ale tělo darmy, což je synonym takovosti, může, protože to nikdy oddělené není. Právě proto vlastně možnost spojit praxi lásky a v Mahajáně je, co se to dělá s kontemplací štěstí Budhy. Štěstí nedualistického vysvobození. A tak, díky tomu, jak text vysvětluje, pak vidí nejenom, že si představuje, ale skutečně vidí všechny bytosti v deseti směrech ve všech nekonečných světech ve stavu perfektního štěstí. Proto, jak třeba Lankavatára vysvětluje, tělo Budhy, Dharma kája, vyvstává na základě transcendentální moudrosti, pomocí čtyř božských prebývání. přátelství, soucitu, radosti a eh, equanimity, odpojení. Odpojení se zde od ulpívání na pocitech. To je equanimit. A tímto způsobem, jestliže praktikujeme cestu bodhisattvu, na jak Vimalakirti Sutra vysvětluje, na základě meta, Prátelství je základ, vidět všechny bytosti jako telata je základ a na základě tohoto základu my pak se rozhodujeme neopouštět bytosti. Za žádnou cenu neopustíme bytosti, protože kráva nikdy tele neopustí. No a tento text, jak můžeme vidět, spojuje vlastně praxi meta a praxi soucitu v jedno. Praktikovat přátelství je tež praktikovat soucit. Podle Nagarjuna, podle písma v praxi bodhisatvu, vysvětlující praxi bodhisatvu, vlastně přátelství a soucit mají stejný koren a to je adveša. Adveša znamená vlastně přátelství. V abidarmě a adosa je nepotřebujeme speciální jméno na meta protože meta je adosa to znamená stav bez neprátelství Co je stav bez neprátelství prátelství Čili, jestliže máme přátelství praktikujeme k bytostem lásku a soucit zároveň. Terevána má jako jasnou tendenci je oddělovat, protože když kontemplujeme meta, kontemplujeme bytosti, ať už nám přátelské nebo neprátelské, jakožto bytosti drahé, bytosti, které chceme obdarit přátelstvím. Jestliže praktikujeme soucit, praktikujeme co? Kontemplujeme utrpení bytosti. Ale jak uvidíme v textu, bytosti neexistují. Protože bytosti neexistují, jakýkoliv jednostranný pohled je samozřejmě též přechodný A vše, vše, co je přechodné nemá žádnou podstatu. Dobře, jdeme k druhé otázce. Druhá otázka je, že dharma říká, že meta je zkušenost ve vizi bytosti jako těch, který zakouší štěstí. A teď vy mluvíte jenom o tom, že meta znamená jako. Vůle nebo prání, aby byly bytosti šťastní. Ale podle Abidarmy, vlastně když praktikujeme metu, my bychom měli vidět ty bytosti jako šťastné. Nejenom si to prát. No a samozřejmě, to je odpověď jasná, meta má postup. V, podle Abhidharma Koša vlastně každá praktika má postup. První jsme začátečníci, tak se učíme koncentrovanou pozornost vůči danému objektu. Jestliže jsme pokročili, pak jsme tu pozornost zvládli, čili jsme mistři té pozornosti. No a jestliže jsme vlastně dokonalí jogíni v té disciplíně, no tak jdeme už nad tu pozornost. Co znamená jdeme na tu pozornost? Jakmile pomyslíme na ten objekt, okamžitě jdeme do samády. Nepotřebujeme se té pozornosti věnovat. Tomu se říká, Atikranta sikara. Transcendovali jsme tu pozornost. Nebo tu disciplínu, díky které ta pozornost vede do samády. To jsme transcendovali. Takže jakmile chceme, objeví se ten objekt okamžitě v naší mysli a vstoupíme do hluboké koncentrace. Nepotřebujeme se té pozornosti věnovat. No a to je vlastně ta nejvyšší disciplína z hlediska džány. No a jak jsem se zmínil, perfektní jogin je ten, který má takových disciplín jako slunce paprsku. na jakýkoliv objekt, se, kterému se věnuje, okamžitě vstoupí do samády. No a z hlediska cesty bodhisatvu je to možné jedině tehdy, jestliže pochopí vlastně takovost všech objektů. To je paradox bodhisatovské praxe. Všechny objekty, jelikož jsou takovost, se můžou stát objektem džány. No a třetí otázka. Protože jasně vidíme, že my, ať jsme zvládli meditaci Meta, Kdykoliv chceme, vidíme bytosti ve stavu štěstí. No ale samozřejmě to štěstí jsme si vytvorili sami ve svým mysli. Čili je to vlastně prevrácené vnímání. Ty bytosti šťastné nejsou, ale my je vnímáme jako šťastné. Není to prevrácený názor. No a buddhismu převrácený názor je obsahem naší nevědomosti. Co znamená v buddhismu nevědomost? Že vidíme, že máme názor, že vnímáme a že rozdělujeme, čili tři druhy nevědomosti, to, co je prechodné jako něco stálého, to, co stálé štěstí nepřináší, jako stálé štěstí, to, co není já, jako já, a to, co je nečisté, jako čisté. To jsou čtyři druhy převrácení, ze z tří druhů aspektu, z aspektu názoru, z aspektu vnímání a z aspektu rozdělování. Čili dvanáct druhů vyparjá 12 Dvanáct druhů prevrácení. Těchto dvanáct druhů prevrácení je v buddhismu obsah našeho nevědomí. My žijeme v samsáře, protože máme Těchto dvanáct, jestliže jsme poznali bezprostředně objekt osvobození, pak už ne dvanáct, pak už eh, jenom osm. Eh, Protože už nemáme převrácený názor, nepovažujeme to, co není já jako já. No ale přestože my nemáme ten názor, no tak vnímáme stále a rozdělujeme na základě nevědomosti. Protože ten zvyk vidět bytosti jako skutečné je tak hluboký v nás. Právě proto se jedině arahat nebo plně probuzený Buddha se může jít nad sympatií a antipatií. No a aby to mohl dělat, musí zůstat ve stavu samády. A Rahat, Budha a my, rozdíl mezi námi a probuzenou bytostí je právě ten. Probuzená bytost nemůže opustit stav samády. Protože kdyby ho opustila, no tak zase počitek jí bude podvádět, bude, je objektivita, bude kolorovaná sympatií a antipatí. A nebo nudou. A nebo e, chtíčem po rozptilování. Toho se nezbavíme. Ale názoru se zbavit můžeme, jestliže bezprostředně poznáme Objekt o svobozi. No a teď Kumaradžíva vysvětluje, že nikoliv. Aby dharma Kouša, stejně tak jako bhumi Bůhmišástra, rozděluje pozornost na mnoho-mnoho kategorií. Z těch dvou kategorií. Nejdůležitější je kategorie pozornosti na základě adymokša, na základě rozhodnutí, což je praxe meta. My rozhodneme, že všechny bytosti jsou šťastné, protože štěstí je něco, co je pozitivního. No a vidíme všechny bytosti včetně sebe, jako šťastné na základě našeho rozhodnutí. Protože jsme jogíni, máme silnou vůli, tak to je maličkost. Žádný jogín, nikdo se jogínem nestane, kdo silnou vůli nemá. No a pak je tatva manasikára, což je pozornost na základě skutečnosti. A pro buddhisty skutečnost je skutečnost světa jako přechodného jevu. Jiná skutečnost ve světě není. Vše, co my můžeme poznat dotykem, to jsou procesy. A procesy, jsou prechodné a žádný proces nemůže dát trvající štěstí. My musíme najít něco, co eh, přesto, že je v procesu, proces transcenduje. A to je právě ta transcendentální moudrost. Ať už jsme žáky, nebo jsme Bodhisattva jediné možné osvobození je na základě transcendentální moudrosti. Žák potřebuje transcendentální moudrost, bodhisattva potřebuje transcendentální moudrost. Ať už vysvětlíme jogu, jak vysvětlíme, jestliže je skutečná, musí být založená na transcendentální moudrosti. Jiná yoga není Yoga ve skutečném smyslu. Transcendentální moudrost je to, co osvobozuje. To je stejná tradice. Jak tu transcendentální moudrost získáme, můžeme mít rozdílný názor. Ale podstata je stejná. Jedině transcendentální moudrost může osvobodit. No a ta transcendentální moudrost musí být založena, to je základ učení buddhismu, na poznání konvenční reality. Konvenční realita je realita přechodná. Je realita bez já. No a teď ideální stav, velký jogín, ať už je jakýkoliv disciplíny, je velký tež básník. A Kumara je velký jogín a velký básník. A velký básník mluví, aby se přiblížil nám popleteným bytostem mluví v úkazech, v similích. No a kumaráči používá, to je, je přirovnání, které asi nikde jinde nenajdeme, proto si myslím, že to sám kumaráží vymyslel jako ten, který oceňuje perly. Ten, kdo oceňuje perly, může znát tu cenu perly, takže nekoupí špatnou perlu a ví přesně, která perla jakou má cenu, no ale nemůže tu perlu správně použít. Jiný zase správně použije tu perlu ale zase ne, nemůže správně ocenit, jakou má cenu. No a ideální je, že spojíme tyto, dvě, tyto dva aspekty praxe meta dohromady. Že použijeme meta k vysvobození a Zároveň použijeme meta k tomu, aby jsme prospěli i druhým. No a eh, pokud jsme nedosáhli přímé znalosti objektu probuzení, ať už je to nirvána nebo takovost, no tak jsme vlastně nepoznali skutečnou cenu Perly. ale můžeme ji použít. Můžeme ji použít a zlepší všechno v našem životě. Prátelství zlepší všechno v našem životě. Osobní vztahy, vztah ke společnosti, vztah k rodině, vztah, vztah ke světu, Ale pokud jsme oddělené bytosti, které neznají to nejvyšší, no tak e, my můžeme použít, ale nemůžeme ocenit. Jestliže jsme ale poznali to nejvyšší, to, co přináší mír, který trvá, který není přechodný, no a i umíme tu perlu použít, no to je ideální. No a tak by měl vlastně člověk praktikovat. To je ta nejlepší praxe. V buddhismu čisté vědomí znamená, Rovnoměrné vědomí. A rovnoměrné vědomí znamená rovnoměrný pocit. To je důležité pochopit. A rovnoměrný pocit je na základě rovnoměrného pozitivního pocitu. A rovnoměrný pozitivní pocit je láska, soucit, radost a odpojení. No a teď text vysvětluje právě u té třetí otázky, co jsem říkal, že v buddhismu vlastně neexistuje skutečná bytost. A proto, jak může naše představa, že strast skutečně existuje, nebo že štěstí skutečně existuje, nebýt, Morál nebýt vlastně prevrácenou představou. To, co skutečně existuje, musí být stále. A představa štěstí a představa utrpení nemůže být stála. protože štěstí a utrpení se stále mění. Proto existuje vlastně jenom jedna perverze. A to je perverze, že bytosti je něco skutečného. Že bytosti je něco, co má vlastní podstatu. A Perverze je též vlastně z tohoto aspektu je vidění, že to, co si představujeme jako vlastní podstatu je buď permanentní a nebo přechodné. to všecko je vlastně naše fabrikace A fabrikace je. To, co vytváří Samsáru. Samsára je fabrikace. Fabrikace naší mysli. Jaké mysli? Převrácené mysli, která tvrdí a stále nás vede k názoru, že v těchto pěti agregátech které jsou vlastně všechno, co máme, existuje nějaká vlastní podstata, která nám patří, nám jako oddělené bytosti. A proto vlastně existence, nejenom existence, ale též neexistence, Bytostí je vlastně prevrácený názor. Tady Kumaráživa jde do filozofie a vlastně <laughs> zadními dveřmi uvádí žáky do praxe bodhisatovské cesty. Protože to je názor bodhisatvu. Existence, stejně tak jako neexistence, je převrácený názor. Skutečná nestálost všech Jevu, stejně tak jako skutečná stálost všech Jevu, je též prevrácený názor. Protože v samsáře je všechno neskutečné. A protože to nechápeme, jsme vlastně ve stavu nenaplnění. A tento stav se dá jedině naplnit takovostí. No a e, jestliže praktikujeme kasíny, můžeme vidět všechno jako červenou barvu, to není vůbec žádný problém. Všechno můžeme vidět jako bílou barvu. No to je maličkost pro dobrého jogína. No, proč nemůžeme vidět též na základě stejného principu všechny bytosti ve stavu štěstí? Ať už jsou chudí nebo bohatí, Každý má i další otázka. Každý má i potenciál štěstí. No a ten, který se táže, to se mu nezná, jak můžou bytosti v pekle mít podíl na štěstí. No a tato, tento potenciál štěstí. Čtvrtá otázka, existuje ve všech bytostech. V čínském buddhismu je obzvláště populární praxe bodhisattva esence země, kšíty garba, garba bodhisattva. Ten má pranidy, ten má příslip, že se nestane budhou, pokud neosvobodí všechny bytosti v pekle a tím vlastně tráví svůj čas samádím o bytostech v teple v pekle <laughs> v teple <laughs> to je ale <laughs> nedobré teplo hm? tam u mě Já toužím po dobrém teplíčku, protože přes zdi mě tam proniká zima, no ale v pekle tam žádná zima nikde žádnýma zděma nepro, neproniká. Tam je stav tepla teplého utrpení stálý. Stejně tak v studených peklech stav zimy je stálý, bez přestání. Ale přesto ten potenciál pro štěstí existuje i v těchto bytostech. No a text dokazuje právě to. No a tím, že kontemplujeme tyto bytosti, vlastně praktikujeme to, vlastně nepřímo nás uvádí do, praxi, do praxe, do eh, praxe Satva Samgraha, nejlepší praxe bodhisatvu je eh, združování bytosti. Združování bytosti tím, že je obdarována že k nim hovoří přátelsky, že je vidí všechny na stejné úrovni. Tímito způsoby vlastně on združuje bytosti. No a Praxe meta je též vlastně združování bytosti. V jiných knižkách my se dočteme jako Vysudimaga, že začínáme praxi meta se sebou, pak rozdělíme bytosti na ti, kteří nám jsou naklonění, ti, kteří nám jsou fuk, indiferentní. No a ti, kteří jsou naši nepřátelé. A praktikujeme vyrovnávání mezi těmito třemi kategoriemi. Protože naše sympatie a antipatie jsou založeny na těchto kategoriích. No a my, co můžeme udělat, vlastně stav. Bytí v samsáre je podobný stav peklu. Ať už máme jakékoliv štěstí, Abidharma Kouša jde tak daleko, že vysvětluje, že vlastně jakýkoliv pocit je pocit utrpení, protože je přechodný. To je sice extrém, no ale proč ne extrém za účelem. Nauky. Stav přechodnosti je jako peklo. No a meditace bytostí v pekle, v utrpení v pekle a jejich potenciál ke štěstí je výborná praktika pro otevření srdce. Pro združování bytostí. No a jak vysudy Maga vysvětluje, vidím, že už jsme překročili čas, tak skončíme už čtvrté otázky, pak probereme příště pátou, šestou, sedmou a soucit. Co je důležité, co vysvětluje jasně, tak tež metasuta a tak dále, že vlastně stav meta Stav přátelství není pasívní stav. Já vidím všechny bytosti jako šťastné, já jsem šťastný. To je aktivní stav. Když praktikujeme meta, my máme aktivní přístup k sobě a ke všem bytostem. Protože, jak už jsme vysvětlili, meta je hita a šája je tendence být prospěšný sobě i druhým. To je majtry To je cír. A proto je to též základ bodhisatovské praxe. Co je bodhisattva? Bodhisattva není nikdo jiný než ten, který se snaží být prospěšný sobě a druhým bez rozlišení. No, a meta je vlastně aktivní přístup k konání. No a my aktivizujeme ten přístup právě tím, že si představujeme všechny bytosti i sebe jako bytí v pekle. Ve stavu utrpení, utrpení nestálosti. No a kříty Garba Bodhisattva je ten, který stále vizualizuje a prochází stejně jako Dante v komédia Divina v různými stavy pekel a vizualizuje si tam ty bytosti, které trpí a vizualizuje si též jejich osvobození. No a tím končíme dnešní lekci o meta a příští týden skončíme s meta a půjdeme na soucit, který je v tomto traktátu vysvětlen velice krátce, ale je to vlastně základ praxe bodhisattva do které nás chce Kumara vlastně zadními dvermi přivést. No a proto, že v té době vlastně ten praxi, praxe soucitu byla spojována s mahajánovou praxí a Kumara se nechce představit jako, že to Učitel Mahajány, ale chce i tak jako Buddha být nejen učitelem bodhisatů, ale učitelem žáků. No a proto se nerozvádí o soucitu, ale rozvádí se o meta, kterou jako představuje, jakožto praxi v nerozlučnou od soucitu. Jestliže si přečtete tento text, pozorně uvidíte, že vlastně nerozlišuje mezi praxí lásky a soucitu. Je to jedna praxe. V čínštině tež vlastně říkáme cilpej, Říká se Cpej znamená meta a kauna, jako jedno slovo jako jedno slovo pro pozitivní přístup k sobě i druhým. No a tím končíme. A jestliže jsou nějaké otázky, Láďa prečte jich pár, no a budeme se jim věnovat, jako vždy, ke konci. Hm? Jo, tak e, s, bychom mohli skončit nebo dokončit ty otázky e, z minula. To jsou správně dívám čtyři otázky. Mm -hmm. Takže první, e, ještě více prosím, popište vytaraku, vyčáru a zejména píty. Pro, projevuje se píty brněním jako elektrický prout. E, měl bych cítit píty v celém těle. <laughs> Neměl bys nic, jakmile bys něco měl, no tak to je převrácená <laughs> představa. To je důležité pochopit. Měli bysme pochopit, ne měli dělat. Protože chceme dělat a nemáme pochopení, no tak máme trouble. No a to je první třeba poznat, no pak odstranit. Pýty, jak krásné vysvětlení pýty, to stojí za to si přečíst. Někdy máme vysvětlení lepší, hlubší v písmu severního buddhismu, někdy v písmu jižního buddhismu. Visudimaga Buddha Gosha dává perfektní vysvětlení pýty. Pýty existuje na různých úrovních. Je píty jakožto vlny, je píty jakožto, dá se říct, elektrický prout, je píty, která nadzvedává na základě píty, podle vysudy magy se dá i lítat. Jestliže máme silný samády, můžeme vyletět na základě píty. To dává i příběh o tom, jak ne nějaký velký jogín, ale... Jedna mladá dcera nějakého budisty vyletěla, když musela být doma a nepustili ji na půdu k pagodě. Vyletěla tam na základě píty a najednou se tam odstla mezi, ves, mezi těmi, který právě se té pít, ty půdži účastnili. No proto pýty je stav radosti, který může být omezený no a který může zahrnovat vlastně veškeré mentální činění. Vsaje se úplně. No a Zmínil jsem se o tom, v severní tradici vysvětlujeme píty jako saumana jakožto eh, mentální příjemný počitek. No a v tervádě vysvětlujeme píty jakožto speciální četasiku, speciální mentální faktor. To znamená radovat se nad objektem. My se radujeme nad objektem, ale my ještě ten objekt vlastně jsme plným tělem nezažili. Ale radujeme se nad tím. Proto maga, vysvětluje píty jako představíme si, že jsme v poušti a nemáme co pít a vidíme v dálce oázu. Se, se studnou nebo se, s jezírkem plným vody. No a radujeme se z této vize, no ale my jsme ještě do té vody a do té oázy vstoupili. No a štěstí je, když jsme do té vody, do té oázy vstoupili. No a plným tělem vlastně vnímáme. Tu slast, chladící slast, chladné vody. To je přirovnání. Teď ale mluvíme o samády a v samády, jak jsme, základ pro samády je kája viveka. To znamená, že jsme se odpojili od dotyku pěti smyslu. Máme jenom mentální pocit. Čili tělesný pocit zde neznamená doslova tělesný pocit na základě pěti smyslů, obzvláště na základě toho, co cítíme bezprostředně tělem, ale je to též mentální pocit, který prosakuje celou bytostí. Prosakuje celou bytostí, protože mentál, to, co je mentální, mentálno ovládá tělem. Naše tělo je právě ovládáno mentalitou. Vždy to jemnější ovládá to hrubší. No a jelikož nejsme jogíni, no tak to nevidíme jasně. Až dojdeme k osvobození, no pak osvobození bude ovládat vším. No a osvobození je to nejjemnější. No a další otázka? Tak, tak další je... Vytárka, Vyčára, to už jsme vysvětlovali už tolikrát, to už na to nemusíme, že jo? Dobře. <laughs> tak další je, no týká se to Vytárky a Vyčáry, ale myslím si, že to vychází z toho, jak jste říkal, že v druhé žádně už Vytárka Vyčára není. Takže tady je dotaz, jako jak vytarku, večáru a pít odmítnu pomocí dechu nebo rozhodnutím či jiným způsobem. Jestliže to chceš odmítno, no tak to nikdy neodmítneš. Musíš to pochopit. To je jasný. Teďko, ne, že dotyčný nepraktikoval jogu. Právě proto chce odmítat, proto chce získávat. V joze my nemáme odmítat a získávat, v joze máme pochopit. Pak ne, nepotřebujeme nic odmítat a nepotřebujeme nic po něčem e, lapat. protože jsme to pochopili, to je základ. Tím, že pochopíme vytarku a vyčáru a e, nepříhodnost, vytarky a vyčáry, my se dostaneme do druhý džány. Tím, že pochopíme nestálost a rozrušení spojené s píty, my se dostaneme nad píty. Tím, že pochopíme rozrušení ve štěstí, my se dostaneme na štěstí. No a tím získáme to perfektní utišení, ve kterém už není místo na ulpívání na pocite. To je důležité pochopit. To je proces pochopení, ne, že bychom něco chtěli nebo nechtěli. A aby jsme to pochopili, musíme mít tu zkušenost. Jestliže nemáme zkušenost toho, jak Vytárka Vičára nás spojuje s objektem koncentrace a vplývá naše vědomí do toho objektu, takže je, bez, takže je o toho objektu nerozlučená, tak nikdy se do džány nedostane. Jestliže už jsme v džáně, pak teprve můžeme jasně chápat tu rušivou náturu vitarky a vyčára. Vitarka a vyčára doslova vitarka mlátí a vyčára masíruje objekt pozornosti. Tím pádem mysl ten e, objekt pozornosti může zkoumat. Pro vypasanu jsou nezbytné, ale pro utišení jsou zábrano. Jestliže to pochopíme, pak se jich můžeme zbavit. Ne, že je nechceme nebo chceme. My je pochopíme. No a pak může mít nad radost, nad štěstí a dostat se do plné rovnováhy počitku, což je čtvrtá Diána. A čtvrtá Diána je ta nejlepší. To je ta skutečná džána. Všechny ostatní jsou vlastně jenom přípravy k džáň. Na základě čtvrtý dějány, když pak praktikujeme, ať už je to meta, jak bylo v našem textu, ať už praktikujeme vypasanu, ať už praktikujeme cokoliv, naše mysl bude nejstabilnější, protože stabilní mysl závisí na stabilitě pocitu. Jestliže nemáme stabilitu pocitu, stabilitu počitku, my nikdy stabilitu mysli nedostaneme. No a proč praktikujeme džánu? Protože v džáně je stabilita počitku. Počitek se nemění. Jestliže Praktikujeme džánu, jsme hodinu, dvě hodiny, jestliže jsme dobrý jogíni, i celý den, i několik dní, ve stavu jednoho pocitu. Všechny ostatní pocity se zdají být absolutně neskutečné. Protože mysl se věnuje jenom jednomu objektu mentálnímu obrazu našeho meditačního objektu. Jiným obrazům se nevěnuje. No a právě proto sílí. Praxe Diány je nezbytná k osvobození, protože bez stabilního pocitu my nikdy osvobození nemůžeme získat. Osvobození je na základě stability. Pocitu. Stabilita pocit, pocitu stabilizuje mysl. A jen stabilní mysl může pochopit objekt osvobození. Jestliže mysl není stabilní, nikdy objekt, pochopení, nikdy objekt osvobození pochopit nemůže. Aťkoliv ten objekt pochopení můžeme chápat jinak, v podstatě eh, princip je ten samý. To je yoga. No a další? Tak jo, takže další. Jak mohu diány měnit? Si tím myslí vstupování z, třeba z první druh, do druhé čány, přestupování z různých prvních dánů. to jsem vysvětlil, pcheci. Tím, že chápeme, tak tím měníme, že? No a jelikož už jsme pochopili, no tak pak máme ten dojem ve vědomí. Pak vyměníme, jak chceme. Pak už nemusíme se nějak snažit, protože ten věm udělal tak pevný dojem v mysli, že kdykoliv si vzpomeneme, no tak měníme. Chceme do první, tak jdeme do první, chceme do druhý, chceme do druhý, chceme do třetí, chceme do třetí, protože ten vně, věm už je v nás. Pak můžeme praktikovat mistrovství, jestliže chceme dosáhnout nadpřirozených schopností, my skáčeme. Z první do třetí, z třetí do e, arupa první, z první arupa do třetí, tak se cvičíme. To je živá tradice v Burmě. Každý, kdo chce se učit, být učitelem meditace, se musí takhle učit. Jinak to nejde. No a tím pádem e, se stáváme mistry diány. Jak Visudimaga vysvětluje, člověk se stane mistrem diány, protože má pět vašita bůta, má pět mistrovství. Když si zamane, okamžitě se objeví ten mentální obraz, který potřebuje k Dianě, se objeví v jeho vědomí. On ho nemusí vyvolávat, protože už tam nechal tak hluboký dojem. Stejně tak, jako když chceme vidět matku, zavřeme oči a máme ji před sebou, protože na, v našem vědomí udělala tak silný dojem. Džánu vědomí nezapomene, protože udělalo hluboký dojem. No a jakmile se ten mentální objekt objeví, no tak se okamžitě bez čekání může do něho vnohit, protože už to praktikovat dlouhou dobu to není žádný umění po něj. No a když se vnohí, no tak si se rozhodne, to už je těžší, jak dlouho v tom stavu zůstane? V tom stavu spojení s mentálním jemným objektem? Jak dlouho zůstane? Třeba hodinu. No a tak tím jeho rozhodnutím, to je těžký, vlastně opouští mysl, která mění objekty a je fixován na ten objekt. Čas, jestliže praktikujete jogu, praktikujete samády, budete vidět sami, čas není něco objektivního, čas jsme si sami vytvořili v mysli, tím, že jsme si dali míru. Protože jsme zvyklí na jednu hodinu, no tak jedna, máme jednu hodinu už máme v mysli. Když máme silnou mysl, no tak jednu hodinu můžeme se rozhodnout za jednu hodinu si uvědomit. Nebo když jdeme spát, pokud jsme mladí, ne jako já, no tak se můžeme rozhodnout ve čtyři hodiny se zbudíme a ve čtyři hodiny se zbudíme. Protože vlastně hodinky máme v mysli. Stejně tak meditátor si zamane za hodinu, vystoupí z diány, no tak mysl jako budík za hodinu mu řekne, hodina uplynul. No a výjde, protože je zvyklý na diánu, výjde bez úsilí z diány, protože změní pozornost. No a když výjde z Diány, to je specifika buddhistické praxe, si uvědomuje Diánu jako přechodný jev, objekt Diány najde v základním vědomí. Bez, a, bez základního vědomí se žádný objekt nevynoří. No a v tom základním vědomí vidí ten mentální obraz a mysl, která k tomu mentálnímu obrazu jde. A ta mysl je přechodná. Ale ten mentální obraz zůstává. Ta mysl je přechodná, protože vlastně vystoupil z Diany. Ale ten objekt ještě zůstává objekt Diany a ta mysl ještě zůstává ta mysl která k tomu objektu diány jde. Ale tentokrát je vědomá svý přechodnost, Ale ve diáně svý přechodnosti si vědomá není. No a tento stav v severním buddhismu se vysvětluje jako, vys, jako stav vypašany v šamata. V jižním buddhismu se vysvětluje vystoupit z diány vystoupit ze šamaty a praktikovat vypasen. Ale zkušenost je stejná. Jenom slova jsou jiná. Ale my, bytosti, jsme popleteni ne ale slovy. To jsou slova, která nás pletou. Skutečnost nás neplete. Právě proto obzvláště v praxi my zdůrazňujeme, že ve skutečnosti, v paramártě, ve skutečnosti žádné zašpinění neexistuje. Ty zašpinění existují jen v mysli konvenční. Ne ve skutečnosti. No a Cesta bodhisatvu je cesta nalaďování se na skutečnost. Ve skutečnosti žádné zašpinění mysli neexistují. Ty zašpinění mysli jsou naše fabrikace. No a v tom je právě rozdíl mezi přístupem k praxi v praxi bodisatu a v praxi žáku. Žák nekontempluje ty zašpinění vědomí jako něco, co je naše fabrikace. No a ještě nějaká otázka? Tak ještě tam poslední a ta, tu jste v podstatě zodpověděl. Jak se mohu v diáně udržet? No myslí asi, jak v jednom typu diány se trvat. No tím, že praktikuju. To je dostat se do diány, to je maličkost. Jestliže máme silnou vůli a praktikujeme nějakou dobu, to je jenom začátek. Ale se ve diáně, no to je velká věda. My obyčejní jogíni, my se dostaneme do diány, na no to není tak velký problém, ale v té diáně, jak v te našem textu též je vysvětleno, v té diáně budeme mít stále ještě jakési akusala vitarka, budeme mít nepříznivé mysle. Ale ty nepříznivé mysle, to jsem vysvětlil jasně, ty nepříznivé mysle nebudou na základě dotyku Vědomí z pěti smysly, ale budou pouze a jen mentální. V Diáně dotyk pěti smyslů zůstává v pozadí a nikdy nevystává dopředu. To je specifika Diány. Ale mistrovství Diány je velice těžké. Ale dosáhnout tohoto stavu tak těžké není. A když dosáhneme jednou tohoto stavu, no tak pak ho můžeme použít k vypasání. No a tím pádem ta vypasaná půjde daleko lépe, protože je na základě jemnějšího počitku jemnějšího vědomí. Jemnější počitek je na základě jemnějšího objektu. A jemnější objekt je na základě jemnějšího vědomí. My s roubým vědomím jemnější objekty neuvidíme. To je stejné ve všech školách jogi. No a ještě? Jo, to je všechno. Tak výborně, tak dáme, předáme zásluhy pro dobro všech bytostí a pro dnešek to stačí. Eta vata čamehi sambhatam sampadam sabbe deva anumodantu sabbasampati sidiha Eta vata čamehi sambhatam puňasampadam Sabve bhoota anumodantu sabasampati sidiha. Eta vata chameh sambhadam punya sampadam. satta anumodantu sabasampati sidiha. Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyanta anumoditva chyamrakantuloka sasana. Aka satta chabumattha deva naga mahidika Punyaanta nanumoditva ditwa, cílom Aka satta Chabumatra deva, naga, mahidika, punyanta namo ditwa, tu Devo vasatuka le ne, sasa sampati otuča, kito bavaturo koča, raja bavatudamiko sadu sadu sadu. Díky mě to se stalo a už se těším na příští týden, že se zase se všemi uvidíme. Tak zdravíčko a do další praxe. Doufám, že jsem dodal trošku vervy a že to bude vždycky líp. Tak Děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Děkujeme a zdravě.